Будемо сподіватися на краще, Люба, заспокойся. А час загоїть твою душевну рану, шепотів Добриня. Ну, молюба, засни, засни. Поволі Янка стихла, але заснути не могла. Очі її світилися в темряві, як світлячки. Лице горіло, її почала бити пропасниця. І Добриня вкутав її своїм кожухом і просидів над нею всю ніч, не склеплюючи очей. Врятував їх щасливий випадок. Одного разу, коли Добриня вранці, повісивши голову, голодний і невиспаний, разом з товаришами брів на роботу, їхню валку обігнав широкий з халабудою монгольський віз, запряжений двома валами. Напередку сидів молодий монгол, ззаду в нього, опираючись до спини чоловіка, сиділа жінка із спаленутою дитиною на руках. Її обличчя ховалася в халабуді. Дитина щось весело, а окала, щебетала. Монгола тішили дитячі пустощі, і він, блискаючи білими зубами, повертав назад голову і розгони стереготав. Добриня глипнув похмурим поглядом на чуже щастя і знову опустив голову. Та тут раптом здригнувся від пронизливого жіночого вигуку Добрику. Добрику. Він не з тим зрозуміти, що сталося як жінка пташкою злетіла з воза і з плачем упала йому на груди. Стрійний вільників зламався. Монгол зупинив волів, обличчя його витягнулося від крайнього здивування. «Милано! Ти? Милано!» промовив хрипко, з натугою і навіть якось з якоюсь розгубленістю. «Ти? Тут? А де б же я мала бути, добряку? Хто вижив?» Ті всі тут, а хто не вижив, тому царство небесне, і тихо додала. Я нещасна, слабка жінка добрику. Я прихилилася туди, куди мене доля прихилила. Бачиш, то мій чоловік і мій синок. Чоловік здивований моїм чинком, але я йому скажу, що ти мій брат, правда? А хіба ж я могла стриматися, коли після всього, що з нами сталося, зустріла брата? Вона вивільнилася з рук Добрині і сказала монголові, «Айджу, це мій брат. Їдь попереду, а я піду пішки, поговорю з ним». Вілка невільників рушила далі. Заспокоєні словами Айджу, хоронці не зіймали крику, лиш заляскали витагами. «Гайда, гайда!» Мелана взяла Добриню за руку. «Про наших нічого не знаєш, Добрику, нічого. Мабуть, усі загинули». Мелана схлипнула усі, і мій синочок, мій добричок, Боже, яке нещастя, яке горе. Ну, в тебе я вже другий не стримався Добрині, хоча і відчував, що завдає їй болю, ще не слід так говорити. Ти мене докоряєш, Добрине? Є, звичайно, є. Звичайно, я люблю його, хоча він і від чужинця, болісно скривилася Мелана. Та хіба я хотіла? Серце неї пече за моїм первісточком, за добриком. Коли б я знала, що він живий, що в добрих людей, Боже, яка б я була щаслива!» Добриня почервонів, йому стало жалко її. Він обняв її за плечі, втішив. «Вір, що живий, вір, і тоді тобі буде легше. Та й справді, чому б йому не застатися живим? Не всі ж далеко не всі загинули. Багато хто врятувався, хіба не так?» «Може, і так», – погодилася жінка, і підвела вгору очі. «А ти ж як погано. Я бачу, що недобре. Е, що я? Я звик до такого життя, до всього звик. А ось із Янкою зовсім погано. З Янкою хто це? Моя жена. Правда, ми з нею не повінчені, але скоро матимемо сина або дочку. Гріх великий, але Бог нам простить. Що ж із Янкою? Заслабла, тяжко занедужила. Після того, як хан Менгов бив її брата, а його жну і доньку зварив живцем в казані, вона стала сама не своя. Коли б якісь ліки, якесь зілля, та де його взяти? Не до зілля тут, коли нічого до рота кинути. Милана заглянула у засмучені очі Добрині. «Де ви живете? У Хезарі. У Хезарі Янка з тобою. Але ж то чоловічий Хезар. Вона видає себе за мого брата-підлітка. Ніхто не знає, що вона жінка. Ось як. Але Хезарів багато в якому ж? Наш примітний, біля воріт холодязь, а під ним молода шовковиця». Та для чого це тобі? Я принесу Янці зілля, сьогодні ж і принесу. І вона побігла до воза. Увечері його зустріла збуджена Янка. У мене була Милана, така добра душа. Поглянь, що принесла мені. І вона показала на клунок. Тут і цілющі трави, і кумис, і козине молоко, і пшаняна каша, і добрий шмат печенини. Вона була б тобі гарною женою. Добре не прихований докір у її останніх словах. Він присів біля неї і обняв за плечі. «Люба моя, ти мені найкраща, наймиліша. Ти моя доля, моя судьба». А з Меланою не судилося щастя. «Пив все, що вона принесла. У неї легка рука, може тобі полегшає, і ти видужуєш. Їжити тут вистачить на двох. Ні-ні, це все твоє». Милана казала, що принесе ще. Її чоловік-монгол теж добра душа, не перечить їй. Він зовсім не бідний, у нього косяки кони вигулюються в степу, і отарі овець опасаються. За тиждень таких відвідень Янка збилася на ноги, а ще за три тижні на її щоках заграв руйм'янець. До роботи її не змушували ставати. Бей Айджу, що в перший же день прибув до Хизару разом з Меланою, щоб побачити вмираючу дружину свояка вросута, замовив за неї слово, і наглядачі залишили її в спокій. Більше того, він домігся права двом боголам, Янці і Добрині, виходити за межі Хізару, і вони одного дня, в неділю, вперше за довгий час неволі вийшли в місто. Які вони нещасні! Малі піщинники серед цього багатолюдного велелюддя! Як далеко від батьківщини заніс їх розбурханий холодний вітрюган! Ні степом до неї перебрести! Ні морем перепливти, хіба що думкою перелетіти. Тут Добриня на плече лягла чаясь рука, а над вухом прогув голос. Добриня, ти? Добриня оглянувся і закам'янів. Перед ним стояв доман. Простягав руку. Не радий, бачу, не радий, не бійся, не з'їм. Навіщо тепер мені ти, бо гол так?